Szeretettel üdvözlünk mindenkit, köszönjük, hogy eljöttetek erre az erőszakmentes tüntetésre, hogy kiálljunk a békéért, és hogy felemeljük a szavunkat azon izraeli és palesztin pacifisták mellett, akik az erőszakot nem tartják megoldásra, megoldásnak a kialakult konfliktusokra. Ezt a tüntetést a humanista mozgalom szervezetei, a Zöld Társulás és az Európai Feminista Kezdeményezés kezdeményezte, illetve csatlakoztak a Magyar Venezuela Baráti Társaság, az Amnesty International, a Munkáspárt 2006, és számos magánszemély. Elsőként Szigeti Balázs, a humanista mozgó szóvivője fog beszélni. Kedves barátok! ami Gázában és Izraelben folyik, az a legbrutálisabb öldöklés, a szélsőséges terrorizmus. Fanatikus rakétázás, féktelen, hatalmi, bosszú. Tarthatatlan, és ez elfogadhatatlan, előjel nélkül. Szörnyi az is, hogy eközben a közvélemény nagy része, a média a véleményformálók sugalmainak befolyása alatt valamelyik oldalra húzva találja magát, és nem sokára hevesen magyarázza egyik vagy másik fél igazát és közben érezzük, hogy nem. Itt valami nincsen nincsenben. A megoldás nem erre van. De történik valami más is. És én azt hiszem, hogy mi éppen ezért vagyunk itt. Történik valami, ami ebben a logikában értelmezhetetlen. Ami meglepő, és ami reményt ad. Valami, ami szakít az ősi sumér ötlettel. A bosszú, a megtorlás, a jogos büntetés ötletével, a szemet szemért elvel. Azért vagyunk itt. Mert izraeli fiatalok nemet mondtak a behívóra, vagy arra, hogy átlépjék a gázai övezet határát. Tacolva a hatalom és honfitársaik nyilvánvalóan erős támadásaival, dacolva a börtönnel nemet mondtak. És palesztin társaik egy talán még szélsőségesebb helyzetben, ahol gondolom minimum hazárulás, amit mondanak, azt kiáltják: A Hamas hagyjon fel a rakétatámadásokkal. Az emberek, ezek az emberek, valahonnan, ezek az emberek valahonnan máshonnan merítenek, mint a régió szemet szemért logika. De honnan merítenek ezek a fiatalok, akiknek szenvedését elképzelnünk is nehéz, akik évtizedek óta, évtizedek neheztelését orják akik félelemben élnek, mert elvesztették testvéreiket, szüleiket, és félnek, hogy elvesztik hazájukat. Honnan merít az az izraeli édesanyja, aki kisgyermekét elveszítve, a gyermek szerveit egy palesztin kórháznak adományozza. Engedjétek meg, hogy ugorjak egyet, és azt mondjam, valami történik, és ez nem csak Gázában, és nem csak Izraelben történik. Honnan merít például a humanista államelnök Bolíviában, amikor államának alkotmányába foglalja, hogy országa soha nem fog háborút alkalmazni, mint konfliktusok megoldása. Egy harcos régióban első indián elnökként folyamatos támadások közepette. Vagy mi történhetett sok millió amerikaival, aki egy tomboló őrült kétszeri megválasztása után váratlanul egy teljesen új hangnemet megütő színesbőrű elnököt választ? Remélhetjük-e, hogy ezek mind egy új tudatosság megjelenésének első jelei? Igen, mi ebben hiszünk és abban, hogy ez az új, erőszakmentes tudatosság világszerte el fog terjedni, és ez fogja megadni a választ a tomboló erőszakra. Abban hiszünk, hogy ez el fog terjedni, mint egy csendes, de megállíthatatlan erő, ami át fogja formálni a világot. Új megközelítésre van tehát szükség. Másutat kell keresnünk, és azért vagyunk itt, hogy tisztelegjünk azok előtt, akik ezt a másutat már megtalálták. Palesztin és izraeli pacifisták előtt tiszteljünk. Ők példát szolgáltatnak a világ számára. Igen, megszületőben van egy új globális tudatosság, mely elutasítja az erőszak minden formáját, amely megbocsátás helyére a megbékélést helyezi, amely tiszteli és támogatja az emberi sokszínűséget. A mai napon lenne 80 éves Martin Luther King. Emlékezzünk meg rá egy idevágó gondolatmenetével. Az erőszak végső gyöngessége abban van, hogy egy lefelé haladó spirál, mely pontosan azt a dolgot szüli, melyet el akar pusztítani. Ahelyett, hogy csökkenteni a rosszat, sokszorozza azt. Erőszakkal megölheted a hazugot, de nem tudod megölni a hazugságot, sem megteremteni az igazságot. Erőszakkal megölheted a gyűlölködőt, de nem tudod megölni a gyűlöletet. Valójában az erősszak csupán növeli a gyűlöletet, ez a dolgok mellete. Az mentesség ereje éppen abban rejlik, hogy a gonoszság láncreakciójának megszületésére törekszik, megszüntetésére törekszik. És mindezek miatt mi azt mondjuk. Izraeli testvéreink, ha békét és biztonságot akartok, állítsátok le Palesztina brutális bombázását. Állítsátok le a gazdasági erőszakot, a blokádot és állítsátok le az arabok diszkriminációját. Vonuljatok ki a megszállt területekről, szereljétek le az atomfegyvereket, és ismerjétek el Palesztinát. Palestin palesztin testvéreink, ha békét és biztonságot akartok, állítsátok le a támadásokat. Tegyétek le a fegyvereket, állítsátok le az izraeli nép megfélelmítését, és ismerjétek el Izraelt. A nemzetközi közösségek és hatalmaknak pedig azt mondjuk, ha békét és biztonságot akartok, ne a hatalma, hatalmi és gazdasági értekek szerint foglaljatok állást. Ez a politizálás végveszélybe és atomkatasztrófa felé sodorhatja a régiót és a világot. A teljes leszerelést tartsák szem előtt, és nem más. A médiától és minden embertől azt kérjük, hogy ne fogadja el és ne közvetítse azokat az értelmezéseket, melyek jó és rossz népekre osztanák a világot. Ez a fajta logika az erőszak növekedéséhez vezet helyette adjanak teret ennek a megszülető új tudatosságnak. Erős, erősítsük a palesztín és izraeli pacifisták békemozgalmárok hangját, akik közösen megmutatják, hogy van másik út. Az erőszak körforgását, az előítéleteket nem lehet szimpán békeszerződésekkel megoldani. Mindannyiunk dolga, hogy a megbékélést vagy a neheztelést tápláljuk, hogy eldöntsük. Ez mindannyiunk dolga. Elsőre ennyit szerettem volna mondani, nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogy összejöttünk, és 2009 Magyarországában egy ilyen megmozdulást tudtunk csinálni. Remélem találkozunk még, és folytatjuk, és azt is remélem, hogy csatlakoztok izraeli és palesztin barátainkhoz, és részt veszünk az idei év végén a világ menetben, hogy egy globális, sokszínű és cselekvő összefogást hosszassunk létre a békért és az erőszakmentességért. Köszönöm szépen!